Якщо хтось із картірів донесе німців, що незнайомці назвались командою, яка ганяється за парашутистами. Звідки їм, селянам, знати, чиї у них автомати чи чоботи? Якщо ж ніхто із присутніх не доповість німецькому коменданту про цю зустріч, то в цьому випадку і хазяї, і гості вважатимуть, що до них на паску завітали янголи з того боку фронту. У це повірила молода жінка з хлопчиком на руках. Вона дивилась на мене відданими очима, ніби промовляла. А я знаю, хто ви. Дорога у нас далека. Йдемо на Цесіс. Нам би щось на дорогу, попросив Кудрявий і підрахував господині сорок окупаційних марок. За хліб, за сіль. Хазяйка взяла гроші, а до хліба дала ще й шинки, і жменю солі, висипавши на шматок газети «Тев'я», що її видавали латиські буржуазні націоналісти. Кудрявий дістав цигарку, присів перед плитою, і відчинив дверці, за якими го готів вогонь. Узявши паличку, він наблизив вогник до кінчика цигарки. Про всяк випадок я вирішив вийти на подвір'я, щоб часом не завітала сюди і ще якісь гості, і, можливо, ті, за кого вдавав себе кудрявий. У сінях мене наздогнала молодиця. Нам дають сірники по карточках. «Лудзу!» – вона відрахувала з коробки п'ять сірників і подала мені. «Фюнф!» – вона дала мені п'ять сірників з коробкою. Я щеблимав очима, відчуваючи в своїй руці її теплі пальці. «Спасибі!» «Палдес! Звідки ви знаєте, що нам потрібні сірники?» «Знаю!» – так само тихо, – мовила молодиця і пішла до хати. Ми покинули хутір, заплативши сорок марок і полишивши людям цілу низку здогадок і хвилювань. Було над чим замислитися і мені. Як все-таки я не схожий на справжнього розвідника – хоча й грав у драмгуртку іноді навіть головні ролі. Однак перевертнів і пристосуванців не доводилось зображувати. Навряд чи зумів би я перевтілитися в падлюку, щоб повірили глядачі. Ні. Маску накинути на обличчя мені не вдасться. Навіть у глибокому німецькому тилу мене вдягненого у німецьку уніформу з німецькими документами, на яких гітлерівська початка зображення морола, що тримає у пазурах свастику, молода латишка, моя ровесниця, все життя, якої окрім одного року минуло в буржуазній країні, дивиться у мої очі і надче бачить мою душу наскрізь. Ще й посміхається загадково, мовляв, Знаю, хто ти, хлопче-молодче. Знаю, і ось тобі, Лудзу. Будь ласка, сірники, щоб було чим вам розпалювати вогнищі, коли до вас з вантажем прилетить радянський літак. Який же я розвідник? А Кудрявий чи Юхан? Випадкові люди у розвідці? Діла... Можна подумати, що ми по блату, який, як стверджують міщани, вище одраднаркому, по знайомству влаштувався на такій службі. Непильно і грошовито. Я не стримався від цих паралелей і засміявся. Чого так весело? Не скажу, відповів я глибокодумно. Однак після паузи я все-таки подав надію естонцю. «Після війни, скажу. Ти доживи до завтрашнього дня!» – відмахнувся от мене рукою, як от гедзі. «А латишечка!»